Sintonitzen la cadena catalana. Generalitat 1980. Cuatro candidatos para una presidencia.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 Radio Terramar, Radio Club 25, Terrassa y Radio Manresa, Frecuencia Modulada. Conectamos con el Palacio de Congresos de Montjuic. Adelante. Bona nit. Saludem ben cordialment y en primer lloc els quatre candidats a la presidència de la Generalitat que varen acceptar molt abans de començar la campanya electoral la invitació per a participar en aquest debat promogut pels serveis informatius de la cadena catalana amb la col·laboració del periòdico. Gràcies, doncs, senyors Benet, Canyelles, Pujol i Reventós, perquè entenem que, més enllà de propagandes, la democràcia, aquesta democràcia que ara s'inicia a casa nostra, ha de fer-se mitjançant el debat públic obert i a l'abast de tothom. Saludem també tots aquells que es troben avui omplint el Palau de Congressos de Montjuïc i en aquest sentit saludem amb especial agraïment tots els que integren la Fila Zero, els membres de la qual, segons les normes que ja facilitarem, podran preguntar als candidats. La Fila Zero està composada per representants o qualificats membres de la vida econòmica, social, cultural i artística de Catalunya. Saludem, i si se'ns permet, encara amb més cordialitat, tots els innombrables uïdors de la cadena catalana, uïdors de tot Catalunya, de les comarques, dels pobles i poblets, de les viles, de les grans ciutats. Varem pensar en ells quan la cadena catalana projecta aquest programa extraordinari, inèdit, pioner a la radiodifusió del país. No cal dir que el moment que viviu aquests, que vivim aquests dies a Catalunya és un moment sense exageració històric la cita amb el seu autogovern es reemprèn ara. La cadena catalana es complau molt sincerament en poder facilitar el gran debat d'avui, el debat de Catalunya. Una Catalunya que, segons tots els candidats, ha d'ésser per a tots, per als catalans d'origen i per als catalans vinguts fa molts anys o fa poc temps a aquesta terra. Aquest vell poble que, en paraules de Salvador Espriu, Volem salvar. Volem salvar sense discriminar a ningú. Un pueblo para tothom. Els de parla catalana y els de parla castellana. Queremos subrayar el sentido de acto informativo con el que ha sido concebido este debate. Cada partido, hasta hoy y todavía mañana, ha desplegado y desplegará una actividad electoral propia. La presencia de los cuatro políticos que encabezan las listas de los cuatro primeros partidos como candidatos a la presidencia de la Generalitat no supone una suma mecánica de discursos propagandísticos. Los medios de comunicación que nos hemos responsabilizado de la organización del presente debate pretendemos algo cualitativamente distinto, a saber una dinámica de confrontación democrática de las propuestas políticas que aporta cada uno de nuestros invitados. En otras palabras, tratamos de acercar a más de un millón de oyentes de toda Cataluña los argumentos contrastados de quienes aspiran a presidir la Generalitat que se configurará a partir de los resultados electorales del próximo día 20. Precisamos aún más. Nuestra función empieza y termina en la intención de informar para que cada uno se forme su propia opinión. Pero además, las reglas del juego de este debate vienen dadas por su carácter público en una doble dimensión. De un lado, el millar largo de personas que se encuentran en este auditorio del Palau de Congresos. De otro, y a través de los receptores de radio, los oyentes que sintonizan en este instante las emisoras de la cadena catalana, como ya hemos dicho, en número superior al millón. Así pues, y llamando a las cosas por su nombre, este es un programa de radio que se realiza en directo y desde un auditorio público. Quisiéramos, y lo pedimos expresamente, que todos cuantos han tenido acceso a este gran estudio radiofónico, que es hoy la sala principal del Palau de Congresos, asumieran la corresponsabilidad de hacer llegar a todos nuestros oyentes el testimonio de un acto donde, sin eludir el calor natural de todo debate, prevalezca el respeto de todos hacia todos. Y así, de igual manera que quienes escuchan ahora la radio no tienen la oportunidad material de hacer oír en la sala sus impresiones ante las ideas que expongan aquí los candidatos, de igual manera decíamos e insistimos, queremos solicitar a todos los presentes en la sala, moderen, permítannos la expresión, sus manifestaciones exteriores. Sin más preámbulos, pasamos a explicar muy rápidamente la mecánica general y los sucesivos espacios que hemos previsto para lograr un desarrollo a la vez fluido y pleno contenido de este debate. En primer lugar, las redacciones de los servicios e informativos de la cadena catalana y de El Periódico formularán dos preguntas a los señores Benet, Cañellas, Puyol y Raventós, por estricto orden alfabético. Tiempo para este primer apartado, 15 minutos. A continuación, los integrantes de la fila cero dispondrán de media hora para interrogar a los candidatos. A su vez, los candidatos Además de responder, según entiendan, a las diversas preguntas, deberán anotar las alusiones que puedan producirse para replicarlas en la hora siguiente que será exclusivamente protagonizada por ellos. Será esta la tercera parte del debate para la que, en principio, hemos previsto como duración aproximada una hora. Finalmente, a reservas del tiempo entonces disponible, los candidatos podrán hacer uso de un último turno de palabra para resumir sus propuestas al electorado serán en ese momento las doce en punto de la madrugada, es decir, faltarán solo veinticuatro horas para el término de la campaña electoral. Como ustedes pueden deducir de la simple exposición precedente, el tiempo es, desde este instante, el primer y único pero decisivo obstáculo. Superarlo exige la comprensión y la colaboración de todos para con la aplicación rigurosa de tiempos que establecerá sistemáticamente el moderador de este debate. En este caso, el rigor... ...tenemos que decir, estará al servicio de un principio de máxima participación democrática. Es preciso que cada uno de los que intervengan en la mesa de candidatos, tanto como de la fila cero, utilicen el mínimo tiempo possible para que puedan tomar la palabra el máximo número de persones. Per tal de contestar les dues primeres preguntes, els quatre candidats disposaran d'un minut únicament per a cada qüestió. Aquestes preguntes han estat preparades conjuntament pels serveis informatius de la cadena catalana i per la redacció del periòdic. Hem d'advertir que sempre que s'encengui el llum vermell voldrà dir que el temps ha passat. Primera pregunta. Quines creu vostè que han d'essar les característiques bàsiques del nou president de la Generalitat? Per l'ordre eh, alfabètic correspon contestar Josep Benet. <coughs> Crec que les característiques bàsiques d'aquest nou president de la Generalitat són, primer, que ha de ser un president independent de tot partit polític, segon, un president que tingui i hagi demostrat que té un espèrit unitari en la trajectòria de la seva vida, i tercer, un president que pugui ser àrbitre en els moments difícils de construcció de l'autonomia. Evidentment, aquest president, i jo el contemplo amb aquestes característiques, perquè crec que ha de presidir un govern d'unitat. Bé, no ha consumit el temps, a torn per al senyor Anton Canyelles. Bé, jo crec que aquest el president, els que t'aïssin aquest president haurien de ser, en primer lloc, passar els interessos, abans de passar els interessos del de, de partit, eh, defensar els interessos de Catalunya i de l'Estatut d'Autonomia. En segon lloc, hauria de ser un home de diàleg, de diàleg profund amb totes les forces parlamentàries que seran sortiran d'aquestes eleccions del Parlament de Catalunya. I en tercer lloc, un home eh, treballador amb criteri i que faci possible una política en profunditat per a l'expansió de la nostra estatut d'autonomia. Bé, també no ha esgotat el seu temps el senyor Canyelles. Passarà al senyor Jordi Pujol. Entenc que el president hauria de ser un home que tingués més sentit de país que de partit encara que sigui un home de partit. I això tenim exemples a Catalunya que és possible. Hem tingut l'exemple d'en Macià mateix, que sigui un home de partit, va ser un home molt obert en la tria, per exemple, dels seus col·laboradors o d'en Hauria de ser un home amb una capacitat de negociació dintre i fora de Catalunya. Hauria de ser un home que la seva finalitat fos el servei de Catalunya i l'aconseguir poder per Catalunya i la seva aplicació més que no pas un home que la seva finalitat fos o bé fer oposició a un possible govern de Madrid o bé simplement doncs, fer aquí de ressò d'un possible govern de Madrid. En quin cas, tant en un cas com en un altre, entenc que la seva capacitat de servir directament al país quedaria disminuïda. I, evidentment, hauria de ser, finalment, un home amb un sentit i amb una, amb una, que hagués provat que és un home d'autèntica eficàcia. Bé, torn ara per al senyor Joan Rebentós. Entenc que en democràcia el president ha de ser representatiu de l'opció majoritària, que a Catalunya la complexa i variada estructura sociocultural ha de permetre a un president capaç d'expressar la síntesi més ampla i equilibrada possible del teixit social que forma el nostre poble de la pagesia, dels nuclis industrials, dels catalans d'origen, dels catalans d'immigració. I, a més, i en tercer lloc, tenia el suport d'equips nombrosos i ben preparats per portar endavant una tasca de govern eficaç i honesta. Bé, la segona pregunta és exactament aquesta. Quines són les característiques esmentades abans per vostè i que no ens reuneixen els altres tres candidats. Senyor Benet. Jo crec que n'hi ha, ha una, perquè les altres són d'un caràcter personal que no em correspon a mi de jutjar, ni el jutjaré mai en tocar-se al seu poble, però hi ha una que distingeix totalment la meva proposta de les altres, que és que jo parlo d'un president independent de tot partit polític i sembla que els altres candidats parlen de presidents, que no cal que siguin independents de cap partit polític, sinó que poden ser perfectament els secretari general dels partits. Crec que aquesta és la distinció pura mental. Senyor Anton Canelles. Bé, eh, jo diria que el factor principal i més important de la meva proposta era que fos una, el president una persona que passés per endavant els interessos de Catalunya que no el de partit. Això no vol dir que no sigui aquest home un home de partit, ho pot ser-ho, però de ser sobretot un home de diàleg, de diàleg amb profunditat amb les altres forces polítiques i al mateix temps un home amb seguretat i amb eficàcia. Aquestes serien les nostres característiques. És molt difícil que jo ara pugui jutjar si els altres candidats tenen aquestes característiques que jo he senyalat. Senyor Jordi Puigol. Sí, jo lamento dir que entenc que aquest és un tema que no m'hi ha de ficar. Jo no em fico amb la nostra edat ni amb la capacitat de ningú, crec que tots ho són, tots els meus, diguem-ne... De col·legues aquí presents ho són i això en tot cas ja ho decidirà el poble qui troba que és més honest, qui és més capaç o qui és més el que sigui. No és tema nostre. Uh, únicament vull dir, això sí, que de tota manera no crec en la independència de ningú que es presenti com a cap de llista d'un partit polític. Senyor Joan Reventus. Si jo no faré uh, referències personals, sinó simplement polítiques. Penso que l'amic Benet, el seu propi projecte, ha fracassat un candidat d'unitat ha resultat ser un candidat d'un sol partit. Pel que fa referència a l'amic Anton Canelles, penso que serà presoner del centralisme de l'OCDE, perquè l'autonomisme de l'OCDE emmascara en realitat la cara autèntica de l'administració d'aquest país que continua sent centralista. I per part de l'amic Jordi Pujol, penso que les seves posicions nacionalistes, tenen uns aspectes excluents que fan molt difícil que aconsegueixi el recolzament dels catalans no nascuts a Catalunya. Un cop consumit eh, aquest espai, entrem en la part corresponent a la fila 0. Per rigorós ordre alfabètic, cadascú dels convidats a la fila 0 podrà formular, si així ho desitja, una pregunta sols una pregunta i adreçada a un sol candidat. El temps màxim per preguntar serà de 30 segons. El temps màxim per resposta és també d'un minut. Cal repetir que cada portaveu de la fila 0 tan sols podrà fer una pregunta i únicament a un candidat, aquell que cregui més oportú. Han estat convidats els següents senyors. Alguns, però, han excusat la seva assistència. Han estat convidats els senyors Joan Anó de la Sart, president de l'Institut d'Estudis Catalans, Jorge Arández, director gerente de Radio televisió Salvador Aragonès, director a Barcelona de l'Agència Europa Press, Antoni Badia i Margarit, rector de la Universitat Central, Maria Aurelia Campany, escriptora, Juan Carlos Cardenal, degà del Col·legi d'Arquitectes, Josep Comas, en representació d'Amics de la Ciutat de Barcelona, Jordi Domènech, del Noticiero Universal, Carlos Ferrer Salat, president de la COE, Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Politècnica, Josep Maria Figueres, president de la Cambra de Comerç, Antonio Franco Estadella, director del periódico, Lluís Fuerte, secretari general de la UGT, Manuel García Terán, director de Ràdio Barcelona, Carles Gelabert, president de la Patronal Cefes, Lorenzo Gómez, director del Correu Català, Carles Güell de Sant Manat, president de la Lece, Roger Jiménez, director de l'agència EFE a Barcelona. Tristan Larrosa, director del diari Telesprès. Josep Lluís López Bulla, secretari general de Comissions Obreres. Jordi Maloquer, director del de diari Avui. José Luis Martínez Ibáñez, del Periódico. Joan Mascantí del Servei d'Informació i Documentació de Catalunya. Ramon Massó, expert en comunicació política. Manuel Meller, president del Real Club Esportiu Espanyol. Alfredo Molines, president de Foment del Treball Nacional. Francisco Mora, del Diari de Barcelona. Pere Nin, cap de programes de Ràdio 4. José Luis Núñez, president del Futbol Club Barcelona. Vicenç Uller, president del Cercle d'Economia. Ramon Pascual, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Josep Parnau, president de l'Associació de la Prensa de Barcelona; Raimon Pelejero, Carles Pijoan, degà del Col·legi de Metges; Josep Maria Pintor Ruiz, degà del Col·legi d'Advocats; Carles Prieto, president de la Federació d'Associacions de, de Veïns de Barcelona; Alfons Quità delegat a Barcelona del Diari El País; Francesc Raventós, degà del Col·legi d'Economistes. Antoni Rivas del diari Avui. Pep Riera, membre de la Permanent Nacional de la Unió de Peixessos. Marcelino Rodríguez de Castro, director de Ràdio Miramar. Toni Rodríguez, del Correu Català. Margarita Sáenz Díaz, de La Vanguardia. Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia. Joan Segura Palomares, director del diari de Barcelona. Jaume Serrat, director de Mundo Diario. Josep Lluís Surroca, director de Ràdio Joventut. Josep Tarín Iglesias, director del Noticiero Universal, Joan Vallvé d'Omnium Cultural, y Sergi Vilar, escriptor. Antes de dar la palabra a cada uno de nuestros invitados, vamos a dejar constancia de aquellos que han excusado su presencia. Eliminaremos en este caso la referencia a los cargos que ya han sido expresados. Se trata de los señores Joan Enoo de las Arte, Jorge Arández, Antonio Badía y Margarit, Juan Carlos Cardenal, Carlos Ferrer Salat, Josep María Figueras, Manuel García Terán, Lorenzo Gómez, Manuel Meller, Alfredo Molinas, Pedro Nín, José Luis Núñez, Marcelino Rodríguez de Castro i Horacio Saez Guerrero. Entre els membres de la Fila Zero, com veieu, hi ha destacats professionals de la premsa i de la ràdio de Catalunya. Ells avui no preguntaran, tret del president de l'Associació de la Prensa, Josep Pernau, que parlarà en nom d'aquesta entitat, perquè entenem que els protagonistes, a part dels candidats, són totes aquelles persones que normalment no tenen oportunitat de, de dialogar amb els polítics. N'estem segurs que els nostres col·legues entendran la raó obligada, a més a més, per la constant existència de temps. Pas dos, pas doncs, vull dir a la primera pregunta. Correspon formular-la Maria Aurelia Campany. Maria Aurelia Campany, plau. 30 segons. La meva pregunta va dirigida a Jordi Pujol. Hi ha una cosa que em preocupa especialment i és que Convergència i Unió ha fet la seva campanya parlant sobretot de la nació catalana i de representar-se ells com els grans defensors de la nació catalana mentre a Madrid es discutia l'Estatut de Centres Docents i ells votaven al costat d'UCD i AP Jo pregunto Jordi Pujol és per una servitud de classe que a Madrid s'abandona la importància de la nació catalana car aquest decret serà en detriment de la nostra cultura i de la nostra literatura i de la nostra llengua? Sí, no és per això. Simplement és, i la prova és, que nosaltres hem aconseguit introduir una esmena en la qual hi ha una pila de coses d'aquest Estatut de Centres Docents que podran tornar a ser discutits en el Parlament de Catalunya. Que, per cert, no ha estat aquesta clàusula addicional, no ha estat votada ni per socialistes ni comunistes. No ha estat per això, sinó simplement perquè nosaltres volem defensar la llibertat d'ensenyament. I no hem trobat que hi hagués res, per una banda, més gràcies a aquesta clàusula addicional que hem introduït, que n'és en contra de la nostra autonomia, i en canvi sí que hem trobat que podíem defensar la llibertat d'ensenyament a través d'aquest Estatut de Centres Docents, que, sigui dit de passada, en moltes de les esmenes que es van presentar per part d'altres partits i sobretot per part de socialistes i comunistes, em semblava, primer, que no defensaven aquesta llibertat d'ensenyament, i segona, que no asseguraven un funcionament normal i un funcionament eficaç de moltes escoles a través d'un concepte que a nosaltres em sembla tot el contrari del que ha d'exigir l'eficàcia del funcionament escolar. Vull dir, ara el senyor Josep Comas, representant d'Amics de la ciutat. Vol dir preguntar al senyor Jordi Pujol... A veure, que en parlés quin concepte, que m'aclareixi quin criteri té respecte a l'immigració que tenim a Catalunya. Bé, aquest és un concepte que hem explicat fa molts anys, i no només en Convergència, sinó en una època en què, evidentment, Convergència no existia jo mateix, i que ve centrat per una definició que és nostra i que se permet fins i tot liderer, que és meva, i això és fàcilment demostrable documentalment, i és que el català és tot home que viu que treballa a Catalunya. Per tant, la postura de Catalunya davant del fet immigratori ha de ser, a pare nostre, una postura absolutament oberta en la qual no es posin traves a que la gent que vulgui ser catalana en pugui ser. Aquest és el sentit d'aquesta definició. Que tothom que vulgui ser català en pugui ser. I en aquest sentit el govern de la Generalitat i en general Catalunya com a societat ha de fer tots els possibles per perquè aquesta incorporació es produeixi. En aquest sentit he de dir que em sembla que cada vegada més evident que tothom veurà, i també ho veuran els catalans d'origen, els catalans no nascuts a Catalunya, que per nosaltres som catalans d'acord amb aquesta definició, que ara és una definició oficial en el país, però que va ser inicialment plantejada per nosaltres, que tothom veurà que de fet la defensa dels drets socials, els drets econòmics, els drets culturals, de tots els que viuen a Catalunya, passa per la defensa dels drets del país i que en aquest sentit els partits més pròpiament nacionalistes i per tant més directament orientats a la defensa dels interessos del país i no de coses que queden fora del país és que aquests partits són els que també venen cridats de fet ser els més eficaços defensors dels drets de tots els que viuen a Catalunya hagin nascut o no hagin nascut a Catalunya Recordem que les respostes han de ser d'un minuts i que si cada candidat anirà acumulant el temps, temps empret per al moment final del debat que serà Diguem-ne, temps obert per tots perquè puguin dialogar entre ells. Després d'aquesta resposta correspon al senyor Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Politècnica de Barcelona. Senyor Ferraté. Passamos pues al siguiente invitado. Passamos pues al siguiente invitado. Sí. El senyor Lluís Fuertes, secretari general de la UGT. Señor Lluís Fuertes, secretario general de la UGT. En la espera de que se haga la presencia de los invitados que han sido citados, continuamos con el orden de invitados. Señor Carles Gelaber, president de la patronal Cefes. Sí, aquí, si es 30 segundos para formular la pregunta. Amb les pàgines 12 i 20 del programa elaborat per la Comissió Econòmica del Comitè Central del PSUC, sota el títol L'Economia i la Reconstrucció Nacional, parla del nou model econòmic que propong el PSUC. A mi m'agradaria preguntar-li al senyor Benet si aquest canvi de model econòmic significa la progressiva substitució de la iniciativa privada per l'estatalització o socialització de les empreses i m'agradaria també que d'una manera clara i explícita ens digués amb quins països comunistes s'ha aconseguit un grau de progrés i llibertat equiparable als països occidentals sota aquest model econòmic que vostès proponen. Senyor Benet. Bé, jo diria, senyor Jorla que aquesta pregunta la dirigeixi en el segon de la llista, que és el secretari general del Partit Comunista. Per la meva part, jo sóc candidat independent i podia preguntar, la mateixa pregunta que em formula respecte al Partit Socialista Unificat de Catalunya, me la podia formular respecte a conèixer a altre dels partits. Precisament la característica de la meva candidatura és que sóc candidat independent. Per tant, no haig d'explicar ni el partit, ni el que digui el Partit Socialista Unificat de Catalunya, perquè no és això que ja vaig a pensar. Jo vaig a pensar, com he dit, un govern d'unitat, i prou, i també és que un govern d'unitat. No, no defenso el programa, de cap partit, i això quedar arac claríssim, m'hem dit una i altra vegada durant la meva campanya electoral i està publicat en nombrosos documents que lamento que si ja l'vem no hagi no conegui. Bé, el torn ara correspon al ser. Carles Huella Semanat, president de l'EF, Lliga Econòmica de Cooperació Lliga Europea, Espanyola de Cooperació Europea.: Perdó. Pregunta dirigida al senyor Raventós. El pacte ha signat fa unes setmanes entre la sindical UGT i la Confederació Empresarial és, el meu entendre, un pas molt positiu en el camí de donar confiança a la inversió privada, en definitiva, en el camí de la creació de nous llocs de treball. Quines altres actituds polítiques i quines altres mesures econòmiques concretes està disposat a prendre el Partit Socialista de Catalunya per avançar en aquest camí de donar confiança? Bé, jo agraeixo al el... amicuell que acaba de preguntar-me el reconeixement de la responsabilitat política dels socialistes amb motiu de signatura de l'acord marc entre la Unió General de Treballadors i la COE. Vull fer constar aquí que som el partit dels socialistes de Catalunya PSC-PSOE, l'únic partit a Catalunya que ha defensat aquest acord, aquest acord marc. Penso que, a més, eh, aquesta política de responsabilitat i de rigor en les propostes econòmiques és una actitud que accentuarem i que es manifesta i s'expressa en les propostes del nostre programa de govern, en la part econòmica del nostre programa de govern, tinc la impressió de que, i no a solament la impressió sinó l'evidència i la certesa per diàlegs fets amb empresaris aquestes últimes setmanes, que aquesta actitud responsable per part dels socialistes comença a ser compresa pels sectors més avançats i més punta de l'empresariat català, contravenint o contradient el que són posicions de gran, de gran irresponsabilitat per part d'alguns sectors de l'empresariat català que tracta de fer aparèixer eh, fantasmes del passat. El Senyor Robentós, se li està passant el temps. Bé, eh, després de la pregunta del senyor Carles Güell i la resposta del senyor Robentós, passa ara el senyor Josep Lluís López Bulla, secretari general de Comissions Obreres. Senyor Canyelles, jo crec que existeixen poques possibilitats de que l'AU de guanyi, també inclús de que tingui una presència notable al Parlament català. Però fent ciència ficció, en el cas de que la vostra coalició guanyés, significaria això la importació a Catalunya de l'experiència d'UCDE en qüestions, per exemple, com el pla econòmic del govern, que desnacionalitza la vida de Catalunya? Significaria això aprofitar l'experiència dels governants de Madrid institucionalitzant la Generalitat, l'atur, forçós, la carestia de la vida i l'agressió als drets sindicals? Senyor Canelles... Bé, en primer lloc, li hauria de dir que la UCD aquí a Catalunya no pot guanyar perquè no es presenten aquestes eleccions. Ens presentem, centristes de Catalunya, CCUCD. ucd en, en segon lloc, voldria dir que nosaltres tenim el nostre propi programa econòmic i nosaltres tenim la manera de poder crear un clima de major confiança des de la Generalitat perquè hi hagi una major inversió que faciliti la creació de nous llocs de treball i que puguem frenar la turg, que és un dels temes que ens preocupa més, sobretot la tura jove. En aquest sentit, doncs nosaltres, com esperem que guanyarem, doncs, farem el possible per crear un clima de confiança a Catalunya, des de la Generalitat, que permeti el de lluitar ferriçadament en contra de la crisi econòmica, que no solsament afecta Espanya, sinó tot el món occidental i al mateix temps doncs, crear unes condicions objectives que faci i permeti un major grau d'inversió en el país. Senyor Mascantí, representant del Servei d'Informació i Documentació de Catalunya, vol fer alguna pregunta? Indica que no vol fer cap pregunta. El segon tor correspon al senyor Ramon Massó, expert en comunicació política. Adverteix també que no vol fer ús de la paraula senyor Vicenç Uller president del Cercle d'Economia de Barcelona bueno, el que passa suposo és que a mesura que es van succeint les preguntes, algunes de les que tenien pensades es doncs, van acabant, potser per això ara doncs hi ha un cert retraïment bé, eh, jo volia dir el següent, personalment penso que els temes, els problemes de la inflació i els problemes de l'atur és a dir, els problemes que afecten les persones són importants de cara a la consolidació del sistema democràtic i són importants de cara a la vida de tots, de cada un de nosaltres. La inflació penso que és molt difícil resoldre-la en mesures des de comunitats autònomes. Ara potser sí que es pot fer alguna de cara a l'atur. Eh, què pensa el senyor Pujol respecte a les possibilitats d'actuar aquí a Catalunya de cara a l'atur? Senyor Jordi Pujol. Sí, Bàsicament penso una cosa, penso que lluitar contra el l'atur vol dir crear llocs de treball o evitar que, que es creïn, fi, que tanquin empreses i quedin més en al carrer que això vol dir inversió, que això vol dir inversió i que això pot voler dir inversió privada o pot voler dir inversió pública Penso que el volum d'inversió pública que, tal com està plantejat l'Estatut i sobretot tal com està plantejada la política espanyola en aquests moments i penso a més també les posicions dels dos grans partits d'OCDE i PSOE fan que presumiblement nosaltres no tindrem un gran increment d'inversió pública creada de llocs de treball a Catalunya. Per tant, eh, sense abandonar el que es pugui fer a través de la inversió pública que evidentment alguna cosa es farà però, de tota manera, la clau està en que la inversió privada del país es rellenci. I així es rellenci l'economia, la creació de de treball i s'aconsegueixi si una, una disminució de l'atur. Això penso jo que, bàsicament, s'ha d'aconseguir a través d'una sèrie de mesures tècniques que en un minut no es poden explicar, però, a més, amb un retorn del que em podríem dir la confiança i la desaparició d'aquesta sensació d'una certa inseguretat, d'una certa incertesa en el futur. En Senyor... aquest sentit, els resultats electorals seran, penso jo, molt importants i les posicions constructives que tinguin els partits seran determinants. Bé, eh, ara correspon el torn de paraula el senyor Ramon Pascual, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. La reconstrucció de Catalunya, senyor Reventós, passa per, una impulsi, un, per un impuls a la recerca i per una reestructuració i millora de la institució universitària. Quines són, al seu entendre, les línies generals amb què aquests dos aspectes de recerca i de universitat es tenen que millorar? Senyor Reventós. Sí, bé, jo estic d'acord amb l'afirmació que fa el rector de la universitat. Nosaltres pensem que cal l'impuls de la recerca, que cal l'impuls de la investigació, que cal una política que permeti recuperar la pèrdua de molts dels nostres cervells científics que són avui a l'estranger i aquesta és una acció que cal fer d'una manera decidida des de les universitats catalanes, des de la Universitat Catalana i des del Govern de la Generalitat. Un programa d'investigació científica, un programa de recerca és a més un programa que ha de tractar de ser orientat també en el camí del, del nostre desenvolupament econòmic. En avui, amb una situació de crisi, amb una situació de les dificultats que estem patint, pensem que la prioritat en el camp del desenvolupament de la investigació i la recerca universitària i científica ha de ser adreçat també molt en l'esperit pràctic perquè d'aquests resultats en poden sortir eh, aspectes positius en la en les nostres reconversions industrials en tot el procés del nostre desenvolupament econòmic per afrontar la crisi. Senyor Josep Parnau, president de l'Associació de la Prensa de Barcelona. Recordem el minut i els 30 segons, els 30 segons per formular preguntes, el minut per contestar. Bé, bueno, jo vull dir d'entrada que la meva pregunta no represente la de tots els periodistes que han aquí presents, perquè hauria de ser una pregunta unitària, i encara que lloc que ocupo com a president de l'Associació de la Prensa em doni una certa representativitat, o si sigui, en aquest cas no el represento amb ells, perquè cadascú podria fer preguntes molt diferents donant la diversitat de mèdits i formatius que han ha d'haver, i el seu, el seu pluralisme. La pregunta va dirigida al candidat socialista, i la meva pregunta és, com es pot afrontar la crisi econòmica, baix, del punt de vista dels socialistes, quan els centres de decisió de, les nostres, de moltes empreses implantades a Catalunya, no solament a vegades estan a Madrid, sinó inclús amb algunes capitals estrangeres, donada la seva vinculació amb les multinacionals i donada també la dependència de l'economia, o sigui, catalana i espanyola en general, amb els problemes energètics internacionals. Senyor Robantoso. És evident que la, la sobirania en el terreny econòmic de la Generalitat és limitada, però nosaltres pensem que una política ferma i enèrgica en el camp de l'activitat econòmica pot significar eh, un redreçament de la crisi de confiança que en aquest moment està patint el conjunt de la societat catalana. He dit abans que l'acord Marc era un camí apuntat. L'aprofundiment de l'acord Marc pot continuar en la mateixa direcció i, des d'un govern de la Generalitat que governi, pot tractar-se d'introduir amb facilitat la creació d'un entorn general de, de, que a través dels mecanismes bàsics del mercat permetin per la coordinació entesa com a concepte global, de coordinació d'actuacions públiques i d'inversions anticipants en els problemes de futur. Avui un dels grans problemes que tenim plantejats en l'època en aquest moment de crisi és la, la, el perill sense el llum. De, el, sí, ja, ja sí. que per la pregunta d'importància, el perill, que el procés de defensa de la crisi en els països d'Europa està sent plantejat amb energia pels governs europeus quan en el nostre país això no es planteja senyor... Nosaltres pensem que des de les militats fe... cal fer una tasca d'informació molt senyor... llarga cal fer una tasca d'informació molt clara en el conjunt de la societat per intentar aquesta reconversió aquest... aquesta planificació de futur de la nostra economia Senyor Raimond Pelejero. Raimond, el cantant Raimond. La pregunta va dirigida al Sr. Anton Canyelles. Diu, el, el govern d'OCDE actualment prohibeix, entre altres coses, les ràdios lliures. Centristes de Catalunya pensen continuar aquesta política de prohibició des de la Generalitat, suposant que hi arribin? L'última part de la pregunta... No... La vols tornar a formular, Raimon, si Raimont, plau. El govern d'OCDE actualment prohibeix, entre altres coses, les ràdios lliures. Sentistes de Catalunya pensen continuar aquesta política de prohibició des de la Generalitat, suposant que hi arribin? Bé, nosaltres no sé si arribarem o no arribarem. Això us ho dirà l'opinió el nostre poble demà passat depositant el seu vot veurem quin és el resultat que tindrem el que sí que li podem dir és que això no és un problema que afecti únicament exclusivament a l'executiu de la Generalitat ha de ser una cosa que afecti en el Parlament de Catalunya ha de ser una llei del Parlament de Catalunya i per tant nosaltres eh, intentarem eh, reconduir aquesta discussió en el propi Parlament la nostra actitud en aquest moment és la de, eh, nosaltres d'una forma molt clara seríem per la llibertat dels de de llocs de la ràdio, la ràdio lliure, però només hi ha un problema de, de consolidar o de considerar de doncs, què pot haver-hi uns defectes o unes impossibilitats d'ordre tècnic que permetin aquesta expansió de les ràdios lliures. Però en aquest sentit nosaltres som favorables a la ràdio lliure. Senyor Carles Pijoan, de Gà, del Col·legi de Metges. Jo voldria preguntar a en Joan Rebentós que ens digui si ell creu que l'Estatut permetrà organitzar la Generalitat una sanitat que no sigui forçosament la sanitat del centre del reste d'Espanya i en el cas que així sigui, que ens digui quines són les seves opinions sobre la forma sanitària que s'ha de produir i quines són les seves impressions sobre la sanitat que s'ha de donar al nostre país. Realment, contestar aquesta pregunta amb els segons que tenim ja és difícil, però, en fi, ho intentarem. Nosaltres pensem que sí que des de la Generalitat de Catalunya un projecte, i nosaltres tenim un projecte clar, de l'elaboració d'un programa per a la sanitat de Catalunya que comprèn la sanitat primària, la sanitat hospitalària, la sanitat veterinària, la sanitat farmacèutica i la sanitat del medi ambient. Pensem que l'objectiu fonamental és augmentar el nivell de la salut pública en el nostre país a través d'una assistència sanitària que se centra bàsicament en els centres de salut. Creiem que hi ha un treball ja fet, previ, fet per la Conselleria de Sanitat, en el qual el seu director general és un company socialista que ha fet un reconeixement de quins són els dèficits sanitaris catalans. Per tant, estem en condicions a conèixer en aquest moment quines són les prioritats per començar un ordenament progressiu del conjunt de la sanitat a Catalunya. A casa d'aquesta situació... Ho lamento, senyor Relentós, però el temps és igual per a tots. Senyor Josep Maria Pintor Ruiz de Gà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyor Carles Prieto, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Senyor Benet, aquí a sobre la taula s'estan posant temes de tanta transcendència com l'atur, la crisi econòmica, però penso poder que el tema que de fet en aquestes eleccions hi ha sobre la taula és el d'una autèntica autonomia per Catalunya. En Josep Benet proposa un govern d'unitat per tirar endavant aquest aprofundiment de l'autonomia de Catalunya, però és que aquest govern d'unitat vol dir que és possible un govern amb els que esteu a la taula en aquests moments? Bé, jo crec que coincideixo que estem tractant temes molt importants, però que són temes que desgraciadament a l'Estatut, per l'Estatut, corresponen al Poder Central i no corresponen al govern autònom de Catalunya. Jo crec que realment el que interessa avui aquí és parlar d'aquells temes que corresponen directament al govern autònom de Catalunya i molt especialment un tema més important encara que és com construir aquesta Catalunya autònoma. Perquè tots aquests programes que estan, podem tots aquí explicar són interessants, són bons, etc. Al part que hi ha un problema, que tots els programes que es presenten no estan quantificats i a mi un programa que no estigui quantificat, que no hi hagi com es fa aquest programa econòmicament, a més, molts respectes, però no acabo de veure com s'aplicarà. I aquí, aquest és el gran problema, com nosaltres aplicarem aquests programes si encara no sabem de què disposarà la Generalitat, quins mitjans se disposarà, encara no podem quantificar l'isenda de la Generalitat, i sobretot encara no sabem quan tinguem la Generalitat autònoma, perquè que fins que tinguem, haguem construït la Generalitat autònoma, tot això no es podrà fer. I el gran problema de Catalunya en aquests moments és com construirem la Generalitat autònoma, perquè abans de portar a terme cap programa d'aquests tan ambiciosos Senyor i tan llogables... Cal construir la Generalitat autònoma. Tor ara per al senyor Francesc Raventós, degà del Col·legi d'Economistes de Barcelona. Jo Sala la pregunta, Joan Reventós. La situació econòmica actual permet poc marge el canvi de model econòmic. Els socialistes en el seu programa de govern pels propers quatre anys parlen de l'economia de mercat, però sabem que aquest concepte d'economia de mercat és un concepte que permet moltes interpretacions des dels que apliquen les escoles neoliberals al transe fins als que partits que podrien utilitzar-ho com a pura tàctica política per anar a socialitzacions generals del país més endavant. Jo voldria preguntar quina és la interpretació que donen els socialistes de Catalunya en el model. És molt clar que l'economia de mercat pura no existeix a cap país del món. El que existeixen són economies mixtes que combinen l'ordenació general del mercat amb un sector públic fort que incorpora objectius socials i actua com a mecanisme corrector i compensador. Això penso que és el que cal en aquest moment introduir en el país. Cal d'alguna manera eh, lluitar contra el que és el desordre econòmic d'un mercat absolutament no controlat en el sentit que acabo d'expressar, Cal lluitar contra la incertesa i contra la inseguretat, incertesa i inseguretat que senten la majoria de les empreses, sobretot per les petites i mitjanes empreses. Cal buscar la minimització dels costos socials i cal tractar de buscar apuntar a la sortida de la crisi mitjançant la concertació social en un marc preestablert, democràtic i acceptat democràticament. Senyor Josep Riera, membre de la Permanent Nacional de la Unió de Peixessos. Naturalment que l'haig de fer referent a la problemàtica pagesa. No sabia que només tindríem opció de fer una sola pregunta i, per tant, em veig obligat a centrar-la en una sola qüestió. Les càmeres agràries. Les càmeres agràries són uns organismes de poder al camp, continuadors directes de les velles estructures franquistes, que s'utilitzen encara per seguir lligant i manipulant els pagesos, que obstaculitzen l'exercici de la llibertat sindical al camp que impedeixen amb les seves funcions i atribucions el desenvolupament del cooperativisme agrari, que, a més, ens roben legalment els patrimonis sindicals. I, finalment, a Catalunya, constitueixen un poder paral·lel enfront en de la Conselleria d'Agricultura i la seva actuació present i futura, perquè estan lligades directament a l'administració central de Madrid. La pregunta que formulo és molt fàcil de contestar i, per lotant, la faré a tots quatre. No, no, no pot de... ser a tots quatre... Uh, Trigui vostè un dels candidats. Després, només, en el torn del debat... de contestar perdó, sí o no. No, no, perdó, senyor Riera. Després, en el torn del debat, els altres candidats, si volen, ja entraran en la qüestió que vostè ha plantejat. Trigui un, plau perquè aquestes són les normes d'aquesta nit. Bé, el senyor Canelles, des del poder de la Generalitat, les freudes desaparèixer substituint-les per un organisme de serveis agraris, al servei de tots els pagesos sense discriminació, sí o no? Bé, nosaltres eh, des, de la, de la, des de la Generalitat proposaríem doncs, una modificació del que són les càmeres agràries en aquest moment. Nosaltres no estem i no, no creiem just doncs, la, la definició que vostè ha fet de les mateixes, ni la crítica que ha fet elles de les mateixes, però nosaltres creiem que les càmeres agràries s'haurien de, de reestructurar i fer-les, i totalment, uns serveis a uh, un, un, uns estaments al servei de, de l'agricultor i en aquest sentit, doncs, nosaltres estem disposats a estudiar una definició més uh, operativa d'aquestes càmeres. Gràcies. Bé, ara torn per al senyor Joan Ballver d'Òmnium Cultural. Senyor Ballver. Bé, si no hi és o no vol preguntar, el torn passa al senyor Sergi Vilar, escriptor. Joan Reventós, jo trobo que en cada període electoral, i també en aquest període electoral, manca un tema fonamental a tractar públicament, i manca no sols en el Partit dels Socialistes, sinó en tots els partits. Aquest tema és el tema de la política internacional, Ningú parla de la política internacional. El tema és molt important i també és important per una secció un, un sector, una nacionalitat autònoma com Catalunya, perquè la política internacional, en contra del que comunment es creu, s'introdueix en cada país, és a dir, s'interioritza la política internacional en cada país, en cada zona de, de cada país, oi? Vilar, en aquest sentit, sentit me'agradaria sàpiguer... Quina és la política internacional que volen fer els socialistes? Bé, els socialistes tenim una política per Catalunya, tenim un projecte per l'estat espanyol, la construcció de l'estat de les autonomies, però també convertim un projecte europeu comú a tots els socialistes europeus, la construcció de l'Europa de la pau. Tenim, a més, la voluntat d'avançar en el camí de l'entrada del nostre estat en la comunitat econòmica europea. Això planteja moltes dificultats, ja ho sabem ben bé, i cal una tasca informativa profunda en el si de tota la societat. Nosaltres pensem que hi ha dos accions a fer a nivell parlamentari. La creació d'una comissió especial del Parlament espanyol que cuidi no la Comissió d'Afers Estrangers, de les qüestions de la negociació amb el mercat comú i també l'aplicació en tota la seva extensió de l'article 27, que precisament reconeix unes competències de la Generalitat de Catalunya pel que fa referència a aquells tractats internacionals que tinguin incidència a Catalunya. En este momento se ha consumido el tiempo que habíamos dedicado en el plan de este debate a la fila cero, a los integrantes de la fila cero. Mientras realizamos el recuento de los tiempos empleados por cada uno de los candidatos, vamos a aprovechar para recordar a ustedes que a 10 minutos de las 11 de la noche seguimos en una retransmisión a través de toda la cadena catalana. En aquests moments son tres quarts d'onze de la nit.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 En segon lloc, el senyor Jordi Pujol, amb 5 minuts 42 segons. En tercer lloc, el senyor Anton Canyelles amb 3 minuts 82 segons. I en quart lloc, el senyor Josep Benet, amb 3 minuts 20 segons. Obrim ara el temps eh, dedicat específicament al debat. Fins a la fi del programa, 12 en punt de la nit, els quatre candidats presents, senyors Benet, Canyelles, Pujol i Reventós, Poden dialogar entre ells, debatre els temes que estimin més adients i naturalment aprofitar abans de res, si volen, per a puntualitzar aquells punts que durant les, els períodes anteriors els hi hagin significat al·lusions personals o polítiques. La cadena catalana no dubta que al bon sentit de tot, s'imposarà de forma que els quatre disposin d'un temps més o menys igual. Aquest moderador tanmateix es reserva la possibilitat de donar o treure paraules, advertir dels temps i procurar amb la màxima objectivitat que el debat esdevingui un fet esclaridor i interessant. Doncs vostè ara tenen la paraula, en principi seria potser eh, replicar algunes de les solucions que durant el debat anterior s'han produït. El senyor Anton Canyelles ha demanat ja la paraula. Bé, jo voldria eh, contestar una mica una afirmació que ha fet en Joan Rebentós sobre que nosaltres, centristes de Catalunya, seríem els presoners del centralisme de la UCD. Bé, eh, en primer lloc, li he de al senyor Joan Rebentós que nosaltres som un partit absolutament autònom, que tenim els nostres organismes de govern aquí a Catalunya i que, per tant, nosaltres no som presoners de ningú. El que passa és que estem, tenim una vinculació amb la Unió del Centre Democràtic per tots aquells aspectes de la vida comunitària que no afecten a l'Estatut d'Autonomia i que per tant nosaltres com a catalans no podem renunciar a tenir aquestes parcel·les de poder dels aspectes que no estan contemplats a l'Estatut d'Autonomia. I en aquest sentit nosaltres col·laborem en aquest pla amb la Unió del Centre Democràtic i en certa manera diria amb, un, amb una actitud absolutament de corresponsabilització. Crec que els nostres plantejaments són uns plantejaments absolutament correctes per a una actitud nacional catalana. I en segon lloc, li voldria eh, doncs, recordar que en eh, fa l'efecte que en el cas de l'Unió del Centre Democràtic no hi ha cap mena d'actitud de centralisme. Han tingut al llarg des de l'any 77 fins aquí una actitud absolutament oberta cap al camí de les autonomies. Han tingut una actitud d'una gran responsabilitat en quant al problema i el fet nacional de Catalunya, i per tant crec que no ha estat massa correcta la seva resposta quan l'ha fet en l'inici d'aquest debat. Doncs senyor Jordi Pujol demana la paraula. Sí, jo demano la paraula per fer una pregunta a l'Anton Canyelles. Eh, es tracta d'això, no?, de preguntar-lo a sí, nosaltres. Sí, sí, sí. sí, sí. Vostès en el som-ho, Sara, del debat. Bé, no, jo volia preguntar-li el següent. D'ençà el dia 20 de febrer de l'any 79... Teníem aprovats una pila, de, una pila de, de transferències en el Consell de Ministres, fins i tot, i no, no han arribat. I aleshores la meva pregunta és aquesta, no? és dir, com s'explica això? O bé com s'explica també altres coses? Per exemple, és dir, com s'explica això per encaixar-ho amb una política autonomista d'OCD pel que fa a Catalunya, si sí, més no? Eh, per exemple, com s'explica també la declaració del, de l'Auril Martorell, no fa gaire aquí, dient que en contra del que diu l'Estatut i en contra del que diu la Constitució, doncs, en fi, fa interpretació absolutament contrària en això, que de fet, segons això, el primer, la primera personalitat civil de Catalunya ha de ser el president de la Generalitat, i en canvi la l'Abreu Martorell es va parlar d'un delegat del Govern, inclús va utilitzar la paraula poc simpàtica de supergobernador, com una persona que de fet maneria molt més que no pas el president de la Generalitat. Com s'explica, doncs, que les lleis orgàniques que s'estan fent, algunes d'elles, resulten molt amenaçadores pel contingut de l'Estatut? He de dir, s'hi de passada, que en algunes d'aquestes lleis orgàniques ja es troba una aliança al en vot entre socialistes i OCDE, o sigui que, en tot cas, aquesta també seria una pregunta que anar dirigida al senyor Reventós. O bé, o bé, com a última pregunta, i on no em vull allargar més, podria allargar-me més, amb... per exemple, com s'explica... Eh, tota la vocació autonòmica de UCD i, evidentment, també de centristes de Catalunya amb una llei, amb un projecte de llei com la llei d'autonomia universitària, que a part de ser, des d'un punt de vista universitari, doncs molt criticable, des d'un punt de vista català, és absolutament negativa. Bé, tota aquesta sèrie de preguntes eh, són les que dirigeixo, encara que de fet es resumeixen en un com s'explica l'actitud de UCD respecte als traspassos i com lliga això amb, la, amb el que els va dir, no fa gaire, amb les declaracions del senyor Canyelles, dient que després del dia 20 de març arribarien les transferències, doncs, diguem-ne, una darrere a l'altra, en fila, no? I aquesta és la pregunta. Senyor Canyelles. Bé, jo, contestant aquesta pregunta del, del Jordi Pujol, li hauria de dir en primer lloc que, eh, entablement, nosaltres som els primers que som conscients de que algunes vegades la burocràcia de Madrid no funciona, que no funciona. Això, I això vu dir vull ser molt sincer i que per tant, pot haver-hi hagut alguns aspectes que no estaven contemplats eh, en aquestes preparacions d'aquest decret de traspassos de, de competències a la Generalitat de Catalunya. Jo, en aquest sentit, doncs, em fa l'efecte que hauríem de, de veure si totes les dificultats han sorgit a Madrid, o hi ha altres aspectes doncs, de dificultats tècniques per posar eh, i, fer, i fer aquests traspassos de competència. Nosaltres, indultablement, som un partit absolutament autònom de la UCD i, per tant, serem i som els primers que hem estat eh, pressionant perquè moltes d'aquestes transferències passessin i sortissin un decret llei definitiu sobre això. En quant a, la, a, la, a, la, a la, en el que el governador, aquest govern, supergovernador o governador general o coordinador que s'ha fet una menció de l'actitud de l'Abril Martorell, això mai ell va dir a la conferència de premsa que aquest governador fora tindria més categoria o passaria per endavant del president de la Generalitat. Tot el contrari, ell no va, no va, no va dir res d'aquestes coses, va ser una mala informació que ha sortit i per tant li, li recordaria que fins i tot el, el president Suárez l'altre dia va fer unes declaracions per clarificar aquesta posició, explicant molt clarament que el president de la Generalitat no solsament té la representació de l'executiu, sinó té la representació del cap de l'Estat. Per tant, i totalment per nosaltres, el la figura del president de la Generalitat és la figura més important de Catalunya i és absolutament absurd, és només una resposta absolutament electoralista la que han fet els altres partits sobre aquestes declaracions que no són, autè... que no són, exact... no són exactes dels que va fer l'Abril Martínez. En quant a les lleis orgàniques, bé, en l'Estatut d'Autonomia, nosaltres ja es preveu que hi ha tota una sèrie de lleis que eh, tindran de conjuminar-se conjuntament amb l'Estatut i que, per tant, doncs, eh, aquestes coses ja ho teníem previst del mateix Estatut d'Autonomia. Jo crec que moltes d'aquestes lleis orgàniques és una, una lectura massa eh, lineal la que fan alguns partits polítics. Crec que hi ha una, una actitud absolutament transparent de la voluntat autonomista per part de l'OCDE i estic segur que en la discussió i que es, faran lleis, es fan aquestes lleis a nivell del Parlament espanyol, trobarem sempre el respecte, el màxim respecte, en els continguts de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I finalment, en quant a la llei d'autonomia universitària, bé, jo crec que aquest és només un projecte, veurem com anirà la discussió d'aquest projecte en el Congrés de Diputats i esperem que aquest projecte de llei pugui ser eh, millorat a través d'una discussió democràtica que s'ha de fer en el Congrés de Diputats. Bé, abans de que el senyor Pujol també al·ludís el senyor Joan Rebentós, el senyor Joan Rebentós ja havia demanat la paraula, o sigui que hi ha una doble, suposo, qüestió. Queremos, queremos advertir también que antes de que se consuma la hora completa, aproximadamente a su mitad, recordaremos los tiempos empleados para que cada uno se tenga el resto de tiempo disponible.